Перетасування Один Тепер Едді Діну здавалося, що вони з дамою не бредуть і навіть не просуваються землею, що лишилася до кінця узбережжя. Здавалося, що вони просто летять. Одетта Голмс досі не відчувала довіри до Роланда, та й те, що він їй не подобається, було очевидно. Але зрозумівши, в якому безвихідному стані він перебуває, вона всією душею відгукнулася на його проблеми. І тепер замість мертвої гори металобрухтої гуми, до якого суто випадково прив'язали людське тіло, під руками Ведді наче планер опинився. «Іди з нею. Раніше я пильнував замість тебе, і це було важливо. Тепер я тільки тягарем для вас стану». Він майже одразу збагнув, наскільки правий був стрілець. Едді штовхав візок, одетта підкачувала важелями. За пояс штанів Едді був заткнутий один зі стрільцевих револьверів. «Пам'ятаєш, як я наказав тобі пильнувати, а ти не був обережний?» «Так, кажу тобі знову, пильнуй, що миті. Якщо її інше я повернеться, не зволікай ні секунди. Вдар її по голові». А якщо вб'ю, тоді і це буде кінець. Але якщо вона вб'є тебе, то теж настане кінець усьому. А вона неодмінно спробує це зробити, якщо повернеться. Неодмінно». Едді не хотів його залишати. І не тільки через ті котячі крики вночі. Хоча вони не йшли йому з думки. Просто Роланд був для нього єдиною ланкою, що пов'язувала з цим світом. Вони з Одеттою були тут чужі, і все одно він розумів, що стрілець каже правду. «Хочеш перепочити?» – спитав він у Одетти. «У нас ще лишилася їжа, трішки». «Поки що ні», – відповіла вона, хоча голос звучав стомлено. «Скоро?» «Гаразд, але хоча б перестань працювати важелями, ти надто слабка, твій... твій живіт, сама розумієш». «Добре». Вона повернула до Йдді обличчя, воно блищало від поту і обдарувала його посмішкою, від якої він водночас відчув слабкість у ногах і приплив нової сили. За одну таку посмішку він ладен був померти. І помер би, якби цього вимагали обставини. Він щиро сподівався на те, що обставини не вимагатимуть, але, напевне, сказати не міг. Чинник часу став настільки вирішальним, що аж волав про себе. Одетта склала руки на колінах, і тепер він штовхав уже сам. Сліди, які залишав по собі візок, стали менш чіткими, поверхня берега дедалі твердішала, але то тут, то там було розкидане каміння, через яке з візком могла трапитися аварія. А на тій швидкості, з якої вони пересувалися, перевернутися було раз плюнути. В тяжкій аварії Одетта могла поранитися, і це було б справді погано. Міг також поламатися візок, і це було б погано для них, але ще гірше – для стрільця, який в такому разі точно помер би на самоті. А зі смертю Роланда вони б назавжди лишилися в цьому світі, як у пасті. Коли Роланд надто знесилився, аби йти, Едді довелося визнати один простий факт. Їх було троє, і двоє з них – каліки. На що їм було сподіватися? На що покладати надії? На візок. У тому візку була надія. Вся їхня надія. І нічого, крім надії. І нехай Господь їм допоможе. 2. Стрілець прийшов до тями невдовзі після того, як Едді відтягнув його в затінок під скелю, що виступала з-під землі. Його обличчя палахкотіло червоним рум'янцем, а місцями набуло відтінку попилу. Груди здіймалися і опадали в швидкому темпі. На правій руці розходилася павутина вигнутих червоних ліній. «Нагодуй її», – прохрипів він до Едді. «Ти ж просто…» «Забудь про мене, я буду в нормі. Нагодуй її. Тепер вона їстиме. А тобі знадобиться її сила». «Роланде, якщо вона просто вдає з себе…» Стрілець нетерпляче відмахнувся від нього. «Нікого вона себе не вдає, крім самої себе в своєму тілі. Я це знаю, і ти теж. Це написано в неї на обличчі, нагоду її заради імені свого батька. А поки вона їстиме, повертайся до мене. Зараз дорога кожна хвилина, кожна секунда». Едді підвівся, але стрілець лівою рукою притягнув його до себе. Хворий він був чи ні, але його сила нікуди не поділася. І нічого не кажи їй про ту іншу. Хай там що вона казатиме, хай там як пояснюватиме не супереч їй. Чому? Не знаю. Просто знаю, що не можна цього робити. А тепер роби, як я кажу, і не гай часу. Одетта сиділа у своєму візку і дивилася на море. На її обличчі був написаний вираз легкого збентеження. Коли Едді запропонував їй шматочки Омара, що залишилися від учорашньої вечері, вона всміхнулася з невимовним сумом. «Я б поїла, як би могла, але ж ви знаєте, що буде». Едді було не втямки, про що вона говорить, тож він тільки знизав плечима. «Одето, якщо ви спробуєте ще раз, це вам не зашкодить. Вам потрібно їсти, зрозумійте, ми мусимо рушати якомога швидше». Вона коротко розсміялася і торкнулася руки Едді, і він відчув електричний розряд, який передався від неї йому. То справді була вона, Одетта. Тепер він знав це так само добре, як і Роланд. «Ви дуже мені подобаєтеся, Едді. Ви так старалися, були такі терплячі, як і він». Вона кивнула в напрямку того місця, де, привалившись до скелі і спостерігаючи за ними, лежав стрілець. Але любити таку людину важко. Точно, кому як не мені це знати. Я спробую ще раз, заради вас. Одетта посміхнулася, і він відчув, що весь світ обертається заради неї і через неї. Та подумав, будь ласка, господи, в мене ніколи не було так багато, тож молю тебе, не забирай її у мене знову, будь ласка. Вона взяла шматочки м'яса омара, смішно скривила ніс і підвела погляд на Едді. «Я конче мушу це їсти. Просто скуштуйте. Відтоді я більше не їла молюсків. Прошу. А я хіба вам не розповідала?» Ха, «Цілком може бути», – відповів він, і коротко та нервово розсміявся. Саме тоді наказ стрільця не розповідати їй про ту, іншу набув у його свідомості величезних розмірів. «Одного разу, коли мені було 10 чи одинадцять років, у нас на вечерю були молюски. Мені було гидко їх їсти, бо на смак вони були наче гумові кулі, і пізніше я їх виблювала і відтоді більше не їла. Але...» – вона зітхнула. «Як ви кажете, я зкуштую». Одетта поклала шматочок до рота, наче дитина, що збирається проковтнути ложку огидної мікстури. Спочатку жувала повільно, дедалі швидше і швидше. Ковтнула, взяла ще шматок, прожувала, ковтнула, ще. Тепер вона мало не заковтувала м'ясо. «Аго, повільніше!» – сказав Едді. «Мабуть, це вже інший вид. А вже ж так і є!» Сяючими очима Одетта дивилася на Едді. «Ми проїхали далі берегом, і види змінилися. Схоже, в мене більше немає алергічної реакції». «Смак не такий огидний, не такий, як раніше. І я справді старалася втримати м'ясо всередині, правда ж?» Її погляд був відкритим і незахищеним. «Я дуже старалася». «А вже ж». Власний голос здавався йому звуком радіо, що транслює дуже далекий сигнал. Вона думає, що їла кожного дня, а потім усе вибльовувала і тому так ослабла. Господи Всевишній! «Еге ж, ви старалися, як не знаю хто». «Нахмак?» Слова було важко розібрати, бо одетта говорила з повним ротом. «Насмак таке добре!» Вона розсміялася, лагідно і приємно. «Їжа залишатиметься в мене в шлунку, тепер я підживлятимусь, я це знаю, просто відчуваю». «Тільки дивіться, не перестарайтеся». Застарій Гедді простягнув їй бурдюки з водою. «Ви відвикли від їжі з усім цим...» Він ковтнув слиною, у нього в горлі пролунало виразне, принаймні для його вуха, клацання. «З усім цим блюванням». «Так, так!» «Я на кілька хвилин відійду, поговорю з Роландом». «Добре». Але не встиг він піти, як Одетта знову взяла його за руку. «Я вдячна вам, Медді, вдячна за те, що ви були таким терплячим, і йому я дякую». Спохмурнівши, вона помовчала. «Подякуйте йому від мене, але не кажіть, що я його боюся». «Не скажу», – пообіцяв Едді і пішов до стрільця. Одета дуже допомагала просуватися вперед, навіть і коли не працювала важелями. Вона маневрувала з тим особливим шостим чуттям жінки, яка багато років просувалася в інвалідному візку в світі, що на той час був ворожим до таких інвалідів, як вона. «Ліворуч?» – командувала вона, і Едді брав курс ліворуч, обходячи камінь, що по собачому шкірився з в'язкої землі, наче гниле ікло. Сам він, звісно, теж його міг помітити, але міг недогледіти. не догледіти. Тепер праворуч, гукала Одета, і Едді підкорювався, бо інакше втрапив би в одну з піщаних ям, котрих ставало дедалі менше й менше. Нарешті вони зупинилися, і Едді, тяжко дихаючи, ліг на землю. Поспіть, сказала Одета, якусь годинку, я вас розбуджу. Едді подивився на неї. Чесно, я помітила, в якому стані ваш друг, Едді. Взагалі-то ви знаєте, що він мені зовсім не друг. «І я знаю, що час зараз на вагу золота, тому я не дам вам спати довше, ніж годину з облудного почуття жалю. Я непогано можу визначати час за сонцем. Довівши себе до виснаження, ви тому чоловікові не допоможете, правда ж?» «Ні», – відповів він, а сам подумав. «Але ти не розумієш усього. Якщо я засну і повернеться Детта Волкер...» «Поспіть, Едді», – сказала вона. І оскільки Едді був надто втомлений і надто закоханий, аби їй не довіряти, він заснув. Одетта розбудила його так, як і обіцяла. Вона нікуди не поділася, досі була одеттою. І вони рушили далі, тільки тепер вона знову допомагала керувати візком, натискаючи на важелі. Вони мчали смугою узбережжя, що дедалі звужувалася і звужувалася до дверей. Едді несамовито виглядав їх, але досі не бачив. Чотири. Коли він залишив одетту, доїдати її першу страву за багато днів і повернувся до стрільця, Роланд виглядав трохи краще. «Присядь», – сказав він. Едді сів навпочебки. «Залиш мені наполовину повний бурдюк. Це все, що мені потрібно. А сам відвези її до дверей. «А що, як я...» «Не знайдеш?» «Знайдеш. Перші двоє дверей були на місці, і ці будуть. Якщо ви дістанетесь туди сьогодні ввечері до заходу сонця, дочекайся темряви, а потім убий двох омарів. Ти муситимеш залишити її їжу і зробити надійну криївку. Якщо до вечора сьогоднішнього дня дверей не буде, вбий трьох омарів. Ось, тримай». Стрілець простягнув йому один зі своїх револьверів – Едді з повагою прийняв його, знову здивувавшись, який він важкий. А я думав, усі патрони лажові. Можливо, так і є. Але я зарядив револьвер тими, які, по-моєму, намокли найменше. Три з них були біля пряжки патронташа ліворуч, три праворуч. Один може спрацювати. Якщо тобі пощастить, то два. Не перевіряй їх на повзучих гадах. Там можуть бути інші створіння. Ти теж це чув? Якщо ти про те, що там ходить і нявкає на пагорбах, то так. Якщо ти про бабає, як промовляють твої очі, то ні. Я чув дику кішку в хащах, от і все. Здається, у неї голос чотири рази потужніший за тіло. Може статися, що таке створіння легко відігнати палицею. Але кого треба стерегтися, то це її. Якщо інша повернеться, то, можливо, тобі доведеться... Так, я її не вбиватиму, якщо про це йдеться. Можливо, тобі доведеться поранити її в руку, розумієш? Едді знехотя кивнув. одно ті трикляті патрони можуть не спрацювати. То який сенс чубитися? Коли знайдеш двері, залиш її там. Зроби якомога надійнішу криївку і повертайся до мене з візком. А револьвер... Стрільцеві очі спалахнули таким полум'ям, що яддя ж сахнувся, наче Ролан тиснув йому в обличчя запаленим смолоскипом. Боже мій, а вже ж ти хочеш залишити їй заряджений револьвер, коли інша може повернутися будь-якої миті? Ти чокнувся? Так набої ж... Ми... Нахер набої! Викрикнув стрілець. Слова луною рознеслися над місцевістю, бо вітер раптово стих. Одета повернула голову, довгу мить уважно їх роздивлялася, а потім знову відвернула погляд до моря. Не смій залишати їй револьвер. Едді відповів тихо, майже пошепки на випадок, якщо вітер знову вщухне. А що, як поки я повертатиму сюди, з хащі вилізе якась тварина, якась кішка, в якої тіло в чотири рази потужніше за голос, а не навпаки, істота, яку не можна відігнати палицею. «Поклади біля неї купу каміння», – відповів стрілець. «Каміння? Господи боже, чоловіче, який же ти вилупок!» «Я думаю головою», – сказав Роланд. «А от ти, схоже, на це не здатен. Я дав тобі револьвер, аби ти міг захиститися від тих небезпек, про які ти говориш протягом половини шляху, що на тебе чекає. Тобі сподобається, якщо я заберу револьвера назад? Тоді, мабуть, ти захочеш померти заради неї. Це тебе задовольнить?» Дуже романтично. От тільки тоді замість неї однієї всі троє підемо на дно. Як усе логічно виходить. І все одно ти вилупок. Іди або лишайся і перестань мене обзивати. Ти дещо забув, розлючено сказав Едді. Про що ж? Ти забув мені сказати «подорослішай». Це те, про що мені постійно талдичив Генрі. Та подорослішай вже нарешті, малий. Стрілець посміхнувся, і посмішка вийшла втомленою, але на диво привабливою. По-моєму, ти вже подорослішав, то ти йдеш, чи лишаєшся. Йду, вирішив Едді. А що ти їстимеш? Вона подоїдала все, що в нас було. Вилупок не пропаде, вилупок звик виживати. Едді відвів погляд. По-моєму, я шкодую, що тебе так обізвав, Роланде. У мене був. Хі-зненацька <рігане> він різко розсміявся. «У мене був дуже важкий день!» Роланд знову посміхнувся. «Так», – сказав він. «Це точно». П'ять. Того дня вони продемонстрували найкращий результат за весь час. Але коли сонце розгорнуло свою золотисту доріжку на поверхні океану, в полі зору досі не було жодних дверей. І хоча Одета переконувала його, що вона чудово протримається ще півгодини, Едді оголосив зупинку і підняв її з крісла. Він переніс жінку на рівну ділянку поверхні, що на вигляд була досить гладенькою, взяв подушки зі спинки і сидіння візка та підмостив під неї. «О, господи, як же це приємно потягнутися!» – видухнула вона. «Але...» – її чоло спохмурніло. «У мене з голови йде той чоловік, Роланд». «Він там сам один, і я не можу повністю розслабитися, все думаю про нього». «Едді, хто він такий? Що він таке?» І майже запізніла думка. «І чому він так багато кричить?» «Просто, по-моєму, у нього така вдача», – сказав Едді, і обірвавши розмову, відійшов збирати каміння. Роланд дуже рідко перевищував голос. Едді пригадав, що стрілець трохи покричав сьогодні вранці». Нахер набої. Але решта спогадів були фальшивими. Вони походили з того часу, коли вона вважала, що вона Одета, а насправді була Деттою. Діючи за вказівками стрільця, він убив трьох омарів і так захопився останнім, що не доглядів четвертого, котрий наближався справа, і лише в останню мить встиг відскочити. Едді побачив, як клешні потвори зімкнулися на пустому місці, де лише секунду тому була його нога, і на згадку прийшли відкушені пальці стрільця. Коли останні промені денного світла зникли з західного неба, молодий чоловік приготував м'ясо над багаттям, розкладеним з сухого хмизу. Тепер шукати потрібне паливо було значно легше і простіше. Цьому сприяли близькість пагорбів і рослинність різновидів якої побільшало. «Погляньте на Едді!» Вигукнула Одетта, показуючи на щось угорі. Підвівши погляд, він побачив одну єдину зірку, що мерехтіла на грудях ночі. «Хіба не прекрасно?» «Так», – сказав Ведді, і його очі раптом наповнилися слізьми. «Де ж він був усе своє довбане життя? Де був? Що робив? Хто був із ним, поки він це робив? І чому йому раптом стало так паскудно на душі, наче йому хтось туди нагидав?» Її підняте обличчя було жахливим і невідпорним у своїй красі та в цьому світлі. Але його власниця навіть не підозрювала про свою красу. Вона просто дивилася на зірку, широко розплющеними зачудованими очима, і лагідно сміялася. «Зайнялася, замерехтіла, перша зіронька зоря», – проказала Одетта і замовкла. Потім подивилася на нього. «Знаєте цей вір, Едді?» «Ага». Едді не підводив голови. Його голос звучав досить чітко, але якби він підвів очі, то Детта побачила б, що він плаче. «Тоді продовжуйте разом зі мною, але ви маєте подивитися». «Добре». Витерши сльози долоною, він теж подивився на зірку. «Зайнялась за мерехтіла? Жінка подивилася на Едді, і він підхопив. «Перша зіронька зоря». Вона простягнула руку навпомацьки, шукаючи його руки, і він стиснув її. Одна рука була чарівного світло-коричневого відтінку, інша – ніжно-білою, як груди голуба. Щой, «Щой на спалах я піймав, вмить бажання загадав», – урочисто промовляли вони в «Унісон». Зараз вони були хлопчиком і дівчинкою а не чоловіком і жінкою, якими стануть пізніше, коли западе глупа ніч, і Одетта спитає його, чи він не спить. А Едді відповість, що не спить, і тоді вона спитає, чи він не обійме її, бо їй холодно. Зіронько, Зіронько ясне, ясне, зори прекрасне, прекрасне ще й гори. гори. Вони обмінялися поглядами, і він побачив, що по Одеттиних щоках котяться сльози. І його очі знову зволожилися, та тепер він не дбав про те, аби приховати від неї, що плаче, бо сльози принесли не сором, а невимовне полегшення. Вони посміхнулися одне одному. Диво, чарівне мені, сотвори, продовжив Едді, а сам подумав. Прошу, нехай це завжди будеш ти. Диво, чарівне мені сотвори! луною підхопила вона і подумала. «Якщо мені судилося померти в цьому дивному місці, прошу, нехай я не дуже страждатиму, і нехай цей добрий юнак буде зі мною». «Вибачте, що я розплакалася», – сказала вона, витираючи очі. «Зазвичай я такого не роблю, але сьогодні був дуже важкий день», – закінчив він її думку. «Так, а вам потрібно поїсти, Едді». «Вам теж». Сподіваюся, мені не стане від цього зле, як раніше. Він посміхнувся. Навряд чи. Шість. А пізніше, коли над їхніми головами в повільному танці оберталися чужі галактики, вони кохалися, відчуваючи, що ніколи раніше це не було так солодко і не наповнювало такою радістю. Сім. Із першим проблеском зорі вони вже вирушили в і мчали вперед. Коли настала дев'ята ранку, Едді пошкодував, що не спитав у Роланда, що їм робити, коли схили остаточно заглушать узбережжя, а жодних дверей у полі зору не буде. Схоже, це питання було наразі актуальним, бо поза всяким сумнівом наближався кінець узбережжя. Схили підступали все ближче і ближче, діагонально спускаючись до моря. Сам берег вже, по суті, перестав бути берегом, бо земля стала твердою і досить рівною. Більша частина каміння, що стирчала з-під землі, зникла. Мабуть, його змило повністю в котрисі з дощових сезонів, подумав Едді. Проте, відколи він у цьому світі з неба ще не впало жодної краплини. Декілька разів воно захмарювалося, а потім вітер знову розганяв хмари. О 9.30 Одетта почала гукати. «Зупинися, Едді, стоп!» Він так різко зупинив візок, що Деті довелося вхопитися за бильця, аби не впасти, і вмить опинився перед нею. «Вибач», – сказав він. «З тобою все гаразд?» «Я в порядку». І Едді зрозумів, що помилився. То було хвилювання, а не сигнал тривоги. Вона показала кудись пальцем. «Он там, бачиш?» Він приклав руку дашком до очей, але нічого не побачив. Потім примружився. На мить йому здалося... Ні, ясна річ, це було просто спекотне марево, що піднімалося з утрамбованої землі. «Ні, сумніваюся», – сказав він і посміхнувся. «Хіба що тобі цього дуже хочеться». «А я не сумніваюся», – вона повернула до нього схвильоване усміхнене личко. «Стоять самі-самісінькі поблизу того місця, де закінчується берег». Він іще раз поглянув туди, де за одетиними словами мали бути двері, цього разу так сильно примруживши очі, що вони заслюзилися. І знову, на коротку мить, йому здалося, що там щось є. «Все-таки ти побачив», – подумав він і посміхнувся, уледів її бажання. «Все може бути», сказав веді, – сказав Ведді, але не тому, що повірив, а тому, що так вважала вона. «Вперед!» Едді знову зайшов за спинку стільця і забарився на мить, масажуючи собі поперек, де оселився постійний тупий біль. Одетта здивовано озирнулася. Чому ти зволікаєш? Ти справді вважаєш, що розгледіла двері? Так. От такому разі вперед. Едді знову почав штовхати візок. Вісім. Минуло півгодини, й Еді теж побачив двері. Господи, подумав він. Та в неї так само гострий зір, як і в Роланда, а може навіть гостріший. Їм не хотілося зупинятися на обід, але потрібно було поїсти. Швидко перекусили і знову рушили. Наближався час припливу, і Еді з тривогою, що постійно наростала, поглядав праворуч, на захід. Поки що вони були на безпечні відстані відплутаної смужки водоростей, що позначала собою лінію припливу. Але він думав, що на той час, коли двері будуть на відстані витягнутої руки, вони з одеттою опиняться в неприємному становищі, затиснуті з одного боку морем, а з іншого навскісними схилами. Тепер він побачив пагорби так добре, наче вони були поряд, і нічого приємного у їхньому вигляді не було. Скалясті узвища поросли низькими деревами, покручене коріння яких грізно впиналося в землю, наче скалічені артритом пальця і тернистими чагарниками. Вони не були надто крутими, але з візком не проїхати. Можливо, Едді зміг би винести Одетту нагору. Зміг би, якби його змусили до цього обставини. Але він навіть помислити не міг, що залишить її там. Уперше за весь час його вухо розрізнило дзижчання комах. Він нагадував стрекотіння цвіркунів, але був вищем і без натяку на ритм. Просто монотонне. З... З... Так гудуть високовольтні лінії електропередач. Уперше він бачив якихось птахів, крім чайок. Деякі з них були досить таки великими і ширяли над землею на розправлених крилах. Едді подумав, що то яструби. Він бачив, як час від часу вони складали крила і каменем падали вниз. Полювали. На що... На всіляких малих тваринок нічого страшного в цьому не було. Але з думки не йшло те дике виття, яке він чув уночі. О півдні вони вже чітко розрізняли треті двері. Як і попередні двоє, ці двері здавалися неможливими в цьому місці. І разом з тим непохитно, наче ліхтарний стовп, вивищувалися над землею. «Неймовірно!» – почув він одеттен спокійний голос. <почув> «Абсолютно неймовірно!» Двері стояли саме там, де за його здогадами і мали бути, під котом, що позначав кінець безперешкодного простування на північ. Точно над лінією припливу, менш ніж за 9 ярдів від того місця, де з-під землі, наче гігантська рука, на котрій замість волосся росли сіро-зелені чагарники, різко виринали пагорби. Приплив почався, коли сонце стало хилитися до поверхні води. Приблизно о четвертій годині... Так сказала Одетта, і оскільки за її власними словами вона добре вміла визначати час за сонцем, а ще тому, що Едді був закоханий, то Едді їй повірив. Вони досягли дверей. 9. Обоє просто дивилися на двері, Одетта з візка склавши руки на колінах, Едді з того боку, де було море. Певним чином вони роздивлялися двері так само, як минулого вечора вечірню зірку, тобто так би мовити, наче діти, та з іншого боку зараз усе було інакше. Загадуючи бажання до зірки, вони дитиніли від радості, а тепер обоє дивилися урочисто з задумою, наче діти, що пильно вдивляються в утілення того, що трапляється тільки в казках. На цих дверях було написано два слова. «Що це означає?» – врешті-решт спитала Одетта. Хм, «Я не в курсі», – відповів Едді, але відчув, як у душу закрадається якесь темне перечуття. «Точно?» – допитливий погляду відповідь. «Так», – він ковтнув слину. «Не знаю». Ще секунду-дві вона дивилася на Едді, а потім попросила. «Завези мене на той бік дверей, будь ласка. Я хочу побачити, що там. Я знаю, що тобі потрібно повертатися до нього, але, може, все-таки зробиш це для мене?» І він зробив. Вони почали об'їжджати двері з того боку, що був ближчий до пагорбів. «Почекай!» – вигукнула Одетта. «Ти це бачив?» «Що?» «Повертайся, дивися, уважно!» Цього разу Едді дивився на двері, а не виглядав можливі пастки попереду. Поволі, просуваючись уперед, він бачив, як двері вущають у перспективі, бачив петлі, петлі, що, наче були впосаджені в порожнечу, бачив двері в товщину, і тут вони зникли. Товща дверей пропала. Видно, море зараз мусили перекривати три або чотири дюйми суцільного дерева. Двері виглядали надзвичайно міцними, але ніщо не заважало бачити воду. Дверей не було. Тінь була на місці, а самі двері зникли. Едді відкотив коляску на два фути назад, щоби стати точно на південь від того місця, де стояли двері, і ось вони знову на місці. «Бачиш?» – різким голосом спитав він. «Так, знову з'явилися!» Едді трохи прокотив візок уперед. Двері не зникали. Ще шість дюймів на місці. Тепер ще два дюйми на місці. Ще дюйм... «І зникли, наче випарувалися!» «Господи!» – прошепотів Едді. «Боже, милостивий!» «А перед тобою вони відчиняться?» – спитала Одетта. «Чи переді мною?» Едді повільно виступив уперед і взявся за круглу ручку дверей, на яких було написано одне слово. Спробував повернути за годинниковою стрілкою, потім проти неї ручка не піддалася. Так, ну добре. Одеттен голос звучав спокійно і покірно. Значить, ці двері для нього. Гадаю, ми з тобою обоє це знали. Іди по нього, Едді. Не зволікай. Спершу я мушу подбати про тебе. Зі мною все буде добре. Ні, не буде. Ти надто близько до лінії припливу. Якщо я залишу тебе тут, то коли посутині і вийдуть омари, ти станеш для них в його слова, наче той ніж, що розтинає коротку мотузку, врізався рик кішки десь на пагорбах. Він пролунав досить далеко, але ближче, ніж минулого разу. На якусь мить Одеттин погляд метнувся до револьвера, запханого за пояс в штані Ведді, але вона одразу ж подивилася на його обличчя. Він відчув, як щоки пашать жаром. «Він наказав тобі не давати мені револьвер, правда ж?» – тихим голосом спитала вона. Не хоче, аби я утримала його до рук. Чомусь не хоче. Набої промокли, почав відбрихватись Едді. Все одно з них ніякого зиску, не вистрілять. Розумію. Едді, віднесеш мене на пагорб, трохи вище. «Я знаю, що твоїй спині зараз не солодко. Ендрю називає це корчами. Але якщо ти віднесеш мене трохи вище, то мари не зможуть до мене дістатися. Сумніваюся, що інша істота насмілиться підійти близько до того місця, де гуляють вони». Хм, «Може, поки приплив це і слушно. Та коли вода почне убувати, що тоді?» «Дай мені яких-небудь харчів і кілька каменів». Сказала Одета, не підозрюючи, що повторює слова стрільця, і Едді знову густо почервонів. Щоки і чоло були наче боки розпашилої цегляної печі. Жінка поглянула на нього, слабо всміхнулася і похитала головою так, наче він сказав щось у голос. «І жодних заперечень. Я бачила, в якому він стані. В нього лишилося дуже, дуже мало часу. Тому для дискусій немає ані зайвої хвилини». Віднеси мене трохи вище на схил, залиш їжі й каміння, а потім бери візка й вперед. 10. Едді влаштував одетту так швидко, як тільки міг. Потім витяг стрільцевий револьвер і простягнув його рукояткою вперед. Але вона заперечно похитала головою. Він розсердиться на нас обох, на тебе за те, що дав, а на мене ще більше за те, що взяла. Маячня. закричав Едді. Звідки у тебе такі думки? Просто знаю, відповіла Одета, і в її голосі чулося не сперечайся. Ну, припустімо, що це правда. Просто припустімо, тоді я теж розсерджуся на тебе, якщо ти не візьмеш його. Забери його, не люблю зброю, та я навіть користуватися нею не вмію. Якщо на мене щось вискочить з пітьми, то перше, що я зроблю, опісяюся. «А після цього спрямую дуло не туди і підстрілю сама себе». Вона помовчала, серйозно дивлячись на Едді. «Є ще дещо, і, можливо, ти знаєш, про що йдеться. Я не хочу торкатися речей, що належать йому. Жодних речей. Мені так здається, що його речі можуть, як казала моя мама, зурочити мене». Я вважаю себе сучасною жінкою, але не хочу, аби поряд були якісь чаклунські штучки, коли ти підеш, а мене накриє темрява. Едді переводив погляди з револьвера на Одетто, і в його очах досі читалося питання. Забери його. Строгим немову шкільної вчительки тоном наказала вона. Едді вибухнув сміхом і підкорився. Чому ти смієшся? Бо ти сказала це як міс Геттуей, моя вчителька з третього класу. Не відводячи погляду осяйних очей від очей Едді, Одетта розтулила губи в легкій посмішці і тихо ніжно заспівала. Божественні тіні ночі спускаються на землю, час сутінок настав. Вона замовкла і обоє подивилися на захід, але зірка, до якої вони загадували бажання вчора ввечері, ще не зійшла, хоча тіні вже видовжилися. «Може, ще щось, Одетта?» Йому хотілося якомога надовше відтягнути мить прощання. Знаючи, що це минеться, щойно він вирушить назад, Едді проте відчував непереборну потребу знайти якесь виправдання, аби залишитися. «Поцілунок. Мені б він дуже знадобився, якщо ти не проти, звісно». Він цілував її довго-придовго, а коли їхні вуста нарешті роз'єдналися, Одетта взяла його за зап'ястя і уважно подивилася вічі. До минулої ночі я ніколи не кохалася з білим чоловіком, сказала вона. Не знаю, чи це важливо для тебе. Я навіть не знаю, чи для мене самої це має якесь значення. Але, думаю, ти точно знаєш. Едді замислився. Для мене – ні, сказав він. По-моєму, в темряві ми обоє сірі. Я кохаю тебе, Одетто. Вона накрила його руку долоною. Ти чудовий хлопець, і, можливо, я тебе теж кохаю, хоча нам обом поки що зарано. Тієї ж миті, наче за командою, в заростях, які стрілець називав хащами, почулося гарчання дикої кішки. Звуки були далекими, здавалося, що до того місця 4 чи 5 миль, та все одно відстань стала на 4-5 миль коротшою, ніж минулого разу. І, судячи з потужності звуку, істота, що його спричинила, була справді великою. Обоє повернули голову в тому напрямку. Едді відчув, що коротке волосся на шиї прагне стати сторч, але в нього нічого не виходить. Хм, «Вибач, читинко, – по-дурному подумав він. «Здається, в мене тепер надто довге волосся». Гарчання переросло у дикий леман, що нагадував вереск закатованого до мученицької смерті. Та насправді той крик міг означати не більше, ніж вдалий кінець парування. Дикі звуки тривали ще секунду, до болі нестерпно, а потім помалу почали стихати, все затухаючи і затухаючи, поки остаточно не припинилися. А можливо, їх перекрило нескінченне завивання вітру. Одетта й Едді чекали, чи не повториться крик, але цього не сталося. Щодо Едді, то це не мало значення. Він знову витягнув револьвер з-за пояса і простягнув жінці. «Бери не сперечайся. Якщо в тебе справді виникне потреба ним скористатися, то ніхріна не вийде. З цими штуками так завжди, але все одно візьми. Ти хочеш посперечатися зі мною? Можеш собі сперечатися. Сперечайся, скільки влізе». Деякий час вона пильно дивилася в майже світло карі очі Едді, а потім всміхнулася, трохи стомлено. «Я не сперечатимуся». І взяла револьвер. Прошу тебе, повертайся швидше, якщо зможеш. Зможу. Едді знову її поцілував, але цього разу вже поспіхом і мало не сказав їй шануйся. Але серйозно, про яке шанування могло йтися за таких обставин? Він спустився вниз схилом пагорба крізь тіння, що вже почали згущуватися. Умару монстри ще не повилазили, але невдовзі настане їхній час. І знову прочитав слово, написане на дверях. Тілом, як і минулого разу, пробіг холодок. «Яким же слушним було це слово! Яким слушним, господи!» Він знову подивився на пагорб. Деякий час не міг розгледіти Одетто, а потім побачив, як щось рухається. Світло коричнева пляма долоні. Вона махала йому рукою. Едді помахав у відповідь, а потім розвернув візок і побіг, трохи піднявши його таким чином, аби менші й крихкіші колеса не торкалися землі. Він біг на південь туди, звідки прийшов. Перші півгодини його тінь бігла разом із ним. То була неймовірно довга тінь кислявого велетня, що пришпилена до підошву в кросів простиралася на багато ярдів на схід. Коли зайшло сонце, тінь зникла, а з хвиль на берег почали вивалювати омару монстри. Минуло близько десяти хвилин відтоді, як він почув перший із їхніх криків, які нагадували дзищання пилки. І, піднявши очі в небо, Едді побачив, що на темно-синьому оксамиті неба заспокійливо світиться вечірня зоря. Божественні тіні ночі спускаються на землю. Час сутінок настав. Нехай тільки з нею нічого не станеться. Ноги вже боліли. Повітря в легенях було надто гарячим і важким, а на нього ще чекала третя поїздка. І цього разу за пасажира правитиме стрілець. І хоча Едді здогадувався, що Роланд, мабуть, важчий за одетто фунтів на сто, і знав, що мусить берегти сили, він усе одно не припиняв бігу. Нехай тільки з нею нічого не станеться. Ось моє бажання. Нехай моя кохана буде в безпеці. І тут, наче погане передвістя, десь у кривих ущелинах, що зміїлися на пагорбах, пролунав рик дикої кішки. Тільки голос у неї був, наче влева, з африканських джунглів. Едді побіг швидше, штовхаючи перед собою порожню коляску. Невдовзі вітер почав тоненько й моторошно завивати у спицях піднятих передніх коліс, що вільно оберталися в повітрі. Одинадцять Стрілець почув тонкий і неприємний, як стогін звук. До нього щось наближалося. Він трохи напружився, а потім до вух долинуло важке засапане дихання, і Роланд розслабився. «Едді!» Щоб зрозуміти це, йому навіть очей розплющувати не довелося. Коли виття стихло і кроки бігуна вповільнилися, Роланд розплющив повіки. Перед ним важко дихаючи стояв Едді, по його щоках струмками стікав піт. Сорочка суцільною темною плямою прилипла до грудей. Від його залишкових ознак хлопчика-студентика, який йому приписував Джек Мандоліні, не залишилося й сліду. Волосся нависало на чоло, штани в паху були порвані, під очима розпливалися синювато багряні кола. Вони й довершували картину. Ой, Едді Діна був украй неохайний вигляд. «Я встиг», – сказав він. «Я тут». Він роззирнувся довкола, потім глянув на стрільця так, наче не міг до кінця в це повірити. <звук> «Боже, милостивий, я справді тут. Ти віддав їй револьвер». Едді вирішив, що стрілець погано виглядає. Так само недобре, як до першого скороченого курсу кефлексу, а може навіть трохи гірше. Жар лихоманки наче розходився від нього хвилями, і Едді знав, що мусить відчувати до нього співчуття – але тієї миті ним володів тільки пекельний шал і більше нічого. «Я рвав собі сраку, аби добутися сюди в рекордно короткий термін, і все, що ти можеш сказати з цього приводу, ти віддав їй револьвер? Дякую, чувак. Мені здавалося, що я можу розраховувати бодай на якусь мінімальну вдячність, а отримав бля по балді». «Гадаю, я сказав єдине, що має значення». «Ну, якщо ти вже про це заговорив, то так, я віддав її револьвер», – сказав Едді, взявши руки в боки і викликом дивлячись на стрільця згори вниз. «Тепер у тебе є вибір. Або ти залазиш у цей візок, або я спробую скласти його і запхати його тобі в дупу. Що вам припало до душі, господарю?» «Ні те, ні те». На Роландових вустах заграла легка посмішка. Посмішка людини, що посміхається проти власної волі просто тому, що нічого не може з собою вдіяти». «Спочатку ти трохи поспиш, Едді. Усьому свій час. А поки що треба поспати. Ти геть виснажений. Я хочу повернутися до неї. Я теж. Але якщо ти не відпочинеш, то впадеш по дорозі. Просто впадеш. Паскудно для тебе, для мене ще гірше. А для неї так узагалі найгірше. Якусь мить Едді вагався. Судячи з часу, ти не зле впорався». Визнав стрілець. Примружившись, він подивився на сонце. «Зараз четверта. Можливо, п'ята година. Поспиш годин п'ять, може сім, і буде вже зовсім темно. Чотири. Чотири години!» «Добре. Важливо те, що ти спатимеш, поки не стемніє. Потім поїси, і поїдемо». «Ну, ти теж поїси». На стрільцевих вустах знову з'явилася подоба усмішки. «Принаймні спробую». Він спокійно подивився на Едді. «Зараз моє життя в твоїх руках. Гадаю, тобі це відомо». «Так, я тебе викрав». «Так, тобі хочеться мене вбити. Якщо так, то зроби це зараз, але не змушуй нас». Дихання з тихим свистом вирвалося з його грудей. Едді почув хрипіння, і цей звук йому дуже не сподобався. «Почуватися незручно», – закінчив Роланд. «Я не хочу тебе вбивати». «Тоді...» Напад хрипкого кашля обірвав слова. «Лягай». Едді ліг. Сон не зійшов на нього, як це часом бувало, а навалився і схопив грубими ручищами розпаленої і незграбної коханки. Він ще встиг почути, а можливо це був лише сон, як Роланд говорить «Не варто було залишати її револьвер». А потім на непевний час поринув у пітьму. Прокинувся від того, що Роланд торсав його, а коли сів на пісок, то відчуття було таке, наче все тіло перетворилося на згусток болю, болю і важкості. М'язи перетворилися на проіржавлені лебідки і крани в давно покинутому будинку, який ніяк не добудують. Перша спроба звестися на ноги не вдалася, і Едді важко гепнувся на землю. З другої спроби він спромігся це зробити, але відчував, що на виконання такої простої дії, як поворот, піде не менше 20 хвилин. І це буде боляче. Роланд допитливо дивився на нього. «Готовий?» Едді кивнув. «Так, а ти?» «Так». «Точно зможеш?» «Так». Тож вони підживилися, і після цього Едді розпочав свою третю й останню подорож тією проклятою смугою в збережжя. 12. Того вечора вони проїхали добрий відрізок шляху, але коли стрілець зажадав зупинки, Едді все одно не відчув нічого, крім лявого розчарування. Він не заперечував, адже надто втомився, аби йти далі без перепочинку, але все-таки сподівався, що їм вдасться пройти більше. Вага – справжній наріжний камінь. У порівнянні з Одеттою Роланд важив, як штабль залізяк. До світанку Едді поспав ще чотири години. Прокинувся він з першими променями сонця, що дряпалися на вивітрені схили, все, що лишилося від колишніх гір, і почув, як кашляє стрілець. Кашель був слабкий і з присвистом. Так кашляє старий ган, якого звалила з ніг пневмонія. Їхні погляди зустрілися, і Роландів напад кашлю перевіс у сміх. Я ще не спікся, Едді, Незважай на ці звуки. А ти? Подумавши про деттині очі, Едді заперечно похитав головою. Ще ні, але від Чизбургера з будоном не відмовився б. Ботоном? недовірливо повторив стрілець. У пам'яті спливли яблуні й квіти в королівському саду навесні. Проїхали, застрибуй, чувак. Жодних тобі супершвидкостей ніяких рекордів. Та байдуже, кілька миль ми все одно прокотимось і прокотилися. Але настав вечір другого дня, відколи Едді залишив Одетту. Сонце вже сіло, а вони досі повільно повзли до того місця, де стояли треті двері. Едді Ліг, воліючи відключитися на наступні чотири години, проте за дві години його буквально вирвав зі сну черговий жахливий лемент кішки. Серце самовито калатало у грудях. Господи, та тварюка достобіса здоровенна, якщо так верещить. Він побачив, що стрілець звівся на лікоть. Його очі слабо виблискували в пітьмі. «Готовий?» – спитав Едді і повільно звівся на ноги, кривлячись від болю. «А ти?» – знову дуже тихим голосом спитав Роланд. Едді розім'яв спину і в ній затріщало так, наче вибухнула низка крихітних фейерверків. «Ага, але піймати кайф від Шизбургера я б зараз не відмовився». Хм, «А я думав, тобі куртіло курятине. Едді застогнав. Ой, дай спокій, чувак. На той час, коли сонце освітило пагорби, треті двері вже було добре видно, а за дві години Роланд і Едді були біля них. Знову ми всі разом, подумав Едді, відчуваючи, що зараз знесилений гепнеться на пісок. Але він вочевидь помилявся. Одети Голмс ніде не було видно. Жодних ознак присутності. 13. Одето? закричав Едді, і тепер його голос був зірваний та хрипкий, як у Одеттиного другого «я». У Відповідь він не почув навіть від луня, луни, яку міг би помилково прийняти за голос Одетти. Звук від цих низьких вивітрених пагорбів не відбивався. Тут чутно було лише шум хвиль, набагато гучніший на цьому тісному клапті землі, що наконечником стріли впиналася в море. Ритмічний глухий рокіт прибоги, що шумів у кінці якогось тунелю, вибитого ним самим у крихкій скелі, накладався на невгамовне пронизливе завивання вітру. «Оде то?» Цього разу Едді закричав так голосно, що зірвав собі голос. Голосові зв'язки шарпнуло щось гостре, наче гострий виступ ріб'ячої кістки. Погляд несамовито нишпорив пагорбами, виглядаючи світло-коричневу пляму її долоні. Порух, якщо вона трохи підведеться, яскраві бризки крові. Не дай Боже, на сіруватому граніті скелі. Він піймав себе на думці про те, що робитиме, якщо побачить кров. Або знайде револьвер, на сандаловому дереві, рукояток якого виднітимуться глибокі відбитки зубів. Подібне видовище могло довести його до істерики, навіть до божевілля, але все одно він не здавався, шукав цих чи бодай якихось ознак. Очі нічого не побачили, до вух не долинув жоден, навіть найтихіший звук. Тим часом стрілець уважно вивчав треті двері. Він очікував, що на них буде написано одне слово, те, яке чоловік у чорному вимовив, коли під час їхньої розмови на запелюженій Голгофі перевернув шосту карту Таро. «Смерть», – сказав тоді Волтер. «Але не для тебе, стрільцю». Слово, викарбуване на дверях, означало «не смерть». Беззвучно ворушачи губами, стрілець прочитав. «Штовхач». І все-таки це означає смерть, подумав Роланд, не сумніваючись, що так воно й є. Озирнутися його змусив голос Едді. Едді йшов геть. Він уже видряпувався на пагорб, досі кличучи одето. На якусь мить Роланд замислився над тим, чи не відпустити його, а раптом йому пощастить її знайти. Можливо, навіть знайти живою, не сильно пораненою і досі Одеттою, а не іншою. Роланд подумав, що вони вдвох могли б влаштувати тут собі таке сяке життя, що взаємне кохання Одетти та Едді могло би придушити те нічне жахіття, яке називало себе Деттою Волкер. Так, між ними двома Детті не місце. В міцних обіймах вона би просто задихнулася на смерть, припустив стрілець. Він був романтиком, своєрідним, жорстоким, але романтиком. І все ж досить реалістично ставився до життя, аби знати, що часом любов справді перемагає все. А що буде з ним самим? Навіть якщо йому пощастить добути ліки зі світу Едді, ті ліки, від яких він майже одужав минулого разу, то чи зцілять вони його тепер? Чи зможе, бодай, покласти початок одужання? Зараз він почувався дуже зле і піймав себе на думці, чи надто далеко все зайшло. Ноги і руки боліли, в голові гуло, груди були важкі і забиті мокротинням. Під час нападів кашлю лівий бік озивався різким болем, наче там були поламані ребра. Ліве вухо палало вогнем. «Можливо, – подумав він, – час уже припинити це все. Відступитися». Зачувши це, його душа запротестувала всіма своїми фібрами. «Едді!» – закричав він цього разу, не закашлявшись. Голос звучав потужно і владно. Едді повернувся, однією ногою стоячи на сирій землі, а другою опираючись на скелястий виступ. «Уперед!» – відповів він і злегка повів рукою від себе. Цей жест красномовно свідчив, що він хоче позбутися стрільця, аби той не заважав йому займатися справжньою справою. Важливою справою – пошуком Одетти та її порятунком, якщо доведеться рятувати. Все нормально. Іди шукай те, що тобі треба. Коли повернешся, ми обоє будемо тут. Сумніваюсь. Я мушу її знайти. Погляд Едді, яким той подивився на Роланда, був дуже молодим і беззахисно відкритим. Справді мушу. «Я розумію, що ти кохаєш, і розумію твою потребу», – відказав стрілець. «Але я хочу, щоб цього разу ти пішов зі мною, Едді». Едді витріщився на нього і дивився довго-придовго, наче не вірячи власним вухам. «Піти з тобою?» – нарешті промовив він, досі перебуваючи в полоні власних думок. «З тобою піти? Боже милосердний, по-моєму, я щойно почув усе!» «Усе! Парам-парам-пам! Минулого разу, коли ти так наполягав, аби я лишився з тобою, ти хотів випробувати долю і перевірити, чи я переріжу тобі горлянку. Цього разу ти хочеш скористатися з нагоди, аби щось перегризло горло їй?» «Можливо, це вже сталося», – сказав Ролан, знаючи про те, що це неправда. «Можливо, дама поранена, але не мертва. Це було йому відомо достеменно». На жаль, Ді теж знав. За той тиждень чи десять днів, протягом яких юнак не вживав свого наркотику, його інтелект помітно загострився. Едді показав на двері. «Ти чудово знаєш, що ні? Якби вона померла, цієї хрінової штуки тут би не було. Хіба що ти брехав, коли сказав, що без нас трьох вона ніфіга не буде фуричити?» Едді хотів було повернутися до пагорба, але Роланд поглядом прикував його до землі. «Гаразд», – відповів стрілець. Його голос звучав майже так само м'яко, як і тоді, коли він звертався до жінки, що знемагала в полоні за гратами сповненого ненависті обличчя і виразливого голосу Детти. «Вона жива. Але якщо так, то чому вона не відгукнулася? Ти ж так голосно її кликав. Ну, може, один із тих кошаків її кудись потяг?» Та голос Едді звучав непереконливо. Кошак би її загриз, зжер, скільки влізло, а решту покинув. Максимум, на що він би був спроможний, відтягти її тіло взатіно, каби повернутися вночі і доїсти м'ясо, яке, можливо, ще не зіпсувалося на сонці. Але в такому разі двері б зникли. Коти не схожі на комах, які спочатку паралізують свою жертву, а потім відтягують їжу кудись у закуток, аби поласувати пізніше. І тобі це відомо. «Не обов'язково, щоб усе і було», – огризнувся Едді і одразу ж згадав, як Одетта сказала. «Ні, вам усе таки слід було відвідувати дискусійний гурток, Едді». Але відігнав від себе цю думку. «Могло бути так, що вона побачила кота і хотіла його застрелити, але перша пара куль у твоєму револьвері виявилася негодящою. Чорт, та може навіть перші чотири чи п'ять патронів» кіт підбирається до неї, сильно б'є лапою, але не встигає вбити, бо бабах! Розійшовшись оді сильно вгатив кулаком у долоню. Він так яскраво уявив собі картину, наче йому довелося побачити все на власні очі. Куля вбиває кота чи тільки ранить, а може просто відлякує? Як тобі такий варіант? Ми б почули постріл, тихо сказав Роланд. Едді на мить застигне в змозі вимовити ані слова, чи навести бодай якийсь аргумент проти цього. Ясна річ, вони почули. Дикий котячий нявкіт долину до них вперше, коли вони перебували за 15 чи навіть 20 миль звідси. Що вже казати про револьверний постріл? Він несподівано хитро подивився на Роланда. А може ти й чув? Чув постріл, коли я спав. Він би тебе розбудив. Коли б я не був такий втомлений, чувак, та я спав як... як убитий, Так само тихо промовив стрілець. Мені знайоме це відчуття. Тоді ти розумієш... Але це не те саме, що бути мертвим. Минулої ночі ти був так само у відрубі, але коли завирищала одна з тих кицьок, ти миттю підірвався на ноги. Бо хвилювався за одетту. Пострілу не було, і ти це знаєш. «Ти б неодмінно його почув, бо вона тобі не байдужа!» «То, може, вона прибила того кота камнюкою, в розпачі закричав Едді. «Звідки в біса мені знати, якщо я тут стерчу і сварюся з тобою замість того, щоб перевірити, як все там насправді? А раптом вона лежить десь там поранена, поранена чи помирає від втрати крові!» «Як вам це сподобається? Я справді піду з тобою в двері, а вона помре, поки ми там блукатимемо. Як вам це сподобається? Ти повертаєшся і бачиш, що двері на місці, а потім знову повертаєшся і бац, дверей нема, бо вона померла. Тоді ти опинишся в пасті в моєму світі, а не я в твоєму». Важко дихаючи, міцно стиснувши руки в кулаки, Едді стояв і розлючено дивився на стрільця. Роланд відчув втомлене роздратування. Хтось, можливо, корт, але стрілець схилявся до думки, що то був його батько. У минулому любив повторювати прислів'я. «Сперечатися з закоханим все одно, що вичерпувати океан ложкою». Зараз перед ним стояв справжнісінький доказ правдивості цього виразу. Втілення агресивності і самозахисту. «Валяй!» – промовляла поза і дідіна. «Валяй, у мене є відповідь на всі твої закиди». «А може, її надибав зовсім не кошак?» – нарешті сказав Едді. «Може, це й твій світ, але, по-моєму, в цій частині ти бував не частіше, ніж я на острові Борнео. Хіба ти знаєш, що тут може бродити по цих пагорбах? А раптом її вхопила і понесла з собою яка-небудь велетенська мавпа». «У тому, що її таки щось ухопило, сумніву бути не може», – відповів Стрілець. «Тоді слава Богу, що хвороба не до кінця позбавила тебе міста, і ми обидва знаємо, що то було». «Детта Волкер! Вона в полоні у Детте Волкер!» Едді розтулив болорота, але на якусь мить достатньо тривало, аби обидва вони визнали правду. Невблаганний вираз обличчя стрільця притлумив усі його аргументи. 14 «Но не обов'язково ж все сталося саме так, як ти сказав». «Підійди трохи ближче. Якщо вже розмовляти, то розмовляти. Щоразу, коли доводиться перекрикувати шум хвиль, у мене з горла видирається шматок. Чи то таке відчуття з'являється?» «Бабусю, чому в тебе такі великі очі?» – спитав Едді, не зрушуючи з місця. «Що ти таке верзеш, чорт забирає?» «Це сказки, вигадки». Зараз Едді трохи спустився вниз схилом, на чотири ярди, не більше. І коли ти думаєш, що зможеш заговорити мені зуби настільки, щоб я підійшов досить близько до того візка, то вважай, що в тебе в голові самі вигадки. Досить близько до чого не доберу, сказав Роланд, хоча насправді чудово розумів, про що йдеться. З відстані 150 ярдів згори і за чверть милі на схід за цим всім дійством уважно спостерігали темні очі. Очі, що світилися живим розумом і нелюдською безжальністю. Почути, про що говорять ті двоє, було неможливо. Винні в цьому були вітер, хвилі і глухий рокіт прибою, що невтомно рив свій підкоп. Та детьці не потрібно було чути, що вони говорять, аби знати, про що йдеться. І без підзорної труби вона бачила, що справжній мерзотник зараз вже був реально хворим. Може, справжній мерзотник колись і планував пару деньків, чи навіть тижнів позбиткуватися з безногої негритянки, судячи з обстановочки інших розваг тут хрін діждешся. Але їй здалося, що тепер реально хворому потрібно було тільки одне – забрати свою дупу подалі звідси. Просто скористатися чаклунськими дверима, аби врятувати свою сраку. Раніше йому ще ніколи не доводилося драпати, не доводилося ні п'ятами, ні сракою накивати. Раніше справжній мерзотник існував тільки в її уяві. Їй досі не перло думати про те, як це все було, які були відчуття, як легко він зумів перебороти всі її відчайдушні спроби випхати його в три шия і знову стати господаркою у власній голові. То було страшно, жахливо. А що ще страшніше, так це те, що вона не доганяла. Що спричинило такий її переляк? Саме по собі лякало вже те, що до цього призвело невторгнення. Вона знала, що варто покоперсатися в собі глибше, і тоді розгадка не за горами, але не хотіла цього робити. Коперсання в собі може завести її до місця такого типу, якого в стародавні часи боялися моряки... Ні дати, ні взяти кінця світу. Місця, котре давні картографи позначали міткою «Тута водяться гадюки». Огидним у втручанні справжнього мерзотника було те, що воно здавалося знайомим. Наче ця дивовижа траплялася і раніше, та не раз, а чимало разів. Але попри весь переляк, паніку кудетта рішуче відкинула. Навіть у процесі боротьби з загарбником вона спостерігала і все запам'ятовувала. А тепер пригадала, як подивилася в ті двері, куди її власними руками завіз на колясці Стрілець. Згадала, як тіло справжнього мерзотника лежало на піску, а Едді нависав над ними з ножем у руці. От коли б той Едді всадив ножа прямо мерзотникові в горлянку, ото от була б забава, веселіше за свинорізку. Сто веселіша. Едді цього не зробив, але вона бачила мерзотникове тіло. Воно дихало, але назвати це інакше, як тілом, язик не повертався. То була просто нікчемна річ, наче викинутий мішок, куди якомусь критинові забажалося напхати бур'яну чи кукурудзяних обгорток. Деттен розум був страшний, як ніч, але водночас навіть швидший і гостріший ніж у Едді. Та й мерзотник звик стяти отцом. А тепер все хана, він знає, що я тут, і хоче якомога швидше злиняти, поки я не надрала йому сраку. А от той його малий друзяка, він досі в біса сильний, і йому поки що мало того, як він мене помучив, він хоче ще. Хоче унюхати дея, хай там що з тим мерзотником. Точно. Він думає, що ж, без нога чорномаза сучка надумала тягатися з таким великим гандоном, як я. Я тікати не збираюся. Я тут чорну мандавошку знайду, виїбу її разів зодва. А там уже й далі можна буде йти. От що він собі комбінує. Ну нічого, я тобі покажу біло мордо. Думаєш голими руками де ту волкер візьмеш. Ну давай піднімайся сюди, в ці буєраки, і спробуй, як воно. Тільки полізь до мене і взнаєш, як це, їбошитися з найкращою, солоденький. Точно взнаєш. Але щурячий біг, дети думок перервав звук, що долинув до її вух чітко попри весь шум прибою та вітру, важкий вибух револьверного пострілу. 15. по «По-моєму, ти розумієш усе краще, ніж показуєш», – сказав Едді. «Вбійся краще. Хочеш, аби я піднявся до тебе на відстань простягнутої руки? От тоді-то ти мене і загребеш тепленьким. Так я думаю». Не відводячи погляду від Роландового обличчя, він різко повернув голову до дверей і, не знаючи, що неподалік, одна людина, думає точнісінько те саме, додав. «Так, ти хворий, але може бути і таке, що ти прикидаєшся слабшим, ніж насправді. Може, ти трохи придурюєшся?» «Все може бути», – без посмішки підтвердив Роланд і додав. «Але це не так». «Але насправді він придурювався. Ну, зовсім трішки». «Ще кілька кроків погоди не зроблять, правда ж? Ще трохи, і я більше не зможу кричати». Іначе на доказ цих слів, останній склад прозвучав хрипко, як жаб'яче квакання. «І я хочу, аби ти добре зважив, що робиш, чи то пак збираєшся зробити. Якщо я не зможу переконати тебе піти зі мною, то, може, вдасться пробудити в тобі пильність знову». «Заради своєї дорогоцінної вежі!» Насмішкувато передражнив Едді, але з пагорба спустився, ковським рухом подолавши рівно половину пройденого нагору шляху. Його обтріпані тенісні черевики здіймали легенькі хмарки білої куряви. «Заради моєї дорогоцінної вежі та твого не дорогоцінного здоров'я!» не розгубився стрілець. «Не кажучи вже про твоє дорогоцінне життя!» Плавно витягнувши другий і останній револьвер з лівої кобури, Роланд поглянув на зброю, водночас із сумовитим і незрозумілим виразом обличчя. «Якщо ти думаєш, що можеш налякати мене своєю пукалкою...» «Я так не думаю. Едді, ти ж знаєш, що я не зможу в тебе стріляти. Але, по-моєму, тобі потрібно дати наглядний урок про те, як змінилася ситуація. Як сильно вона змінилася». Роланд підняв револьвер, спрямувавши дуло не на Едді, а на порожній океан, що розкотисто грукотів прибоями великим пальцем натиснув на гачок. Едді весь підібрався, очікуючи гучного пострілу. Нічого, тільки сухе клацання. Роланд знову звів курок, циліндр повернувся. Стрілець натиснув на гачок, але знову пролунав тільки невиразний щиглик. «Не морочся», – сказав Едді. Там, звідки я родом, Міністерство оборони взяло б тебе на роботу після першої жосічки, а ще ти міг би. Але важке бабах, що прокотилося від пострілу, обрізало закінчення фрази. Так само, хайно Роланд збивав маленькі гілочки з дерев, коли вправлявся у стрільбі по мішенях в пору свого учнівства. Едді аж підстрибнув. Постріл миття обірвав нескінченне комашине, з... що стояло на схилах пагорбів. І тільки після того, як Роланд поклав револьвер собі на коліна, комахи знову завели свою пісню, потроху, повільно, наче побоюючись. «І що це в біса доводить?» «Гадаю, все залежить від того, до чого ти дослухатимешся, а що категорично не захочеш чути». Дещо різкувато відповів Роланд. «Я мав на меті продемонструвати, що не всі патрони негодящі». Більше того, мається на увазі, і до цього варто прислухатися, що деякі, а може навіть усі патрони в револьвері, які ти віддав одетті, можуть бути нормальними. Лайно, собаче, Едді помовчав. Чому? Бо я зарядив револьвер, з якого щойно стріляв патронами з нижньої частини моїх патронних стрічок, інакше кажучи патронами, котрі намокли найсильніше. Я зробив це тільки для того, аби вбити час, поки тебе не було. Не так вже це й довго. Зарядити револьвер, особливо якщо тобі бракує кількох пальців на руці. <світтє> Роланд почав сміятися, але сміх одразу ж перевіс у кашель, і стрільцеві довелося прикривати рота кулаком руки, на якій не вистачало пальців. Коли напад кашлю минувся, він продовжив. Але після того, як спробуєш стріляти мокрими патронами, потрібно розібрати револьвер і почистити механізм. «Розібрати револьвер, почистити механізм, шмаркачі!» То була перша істина, яку вбивав у наші голови наш учитель, Корт. Я не знав, скільки часу в мене забере розібрати револьвер, вичистити його і знову скласти, коли в мене лишилося всього півтори роки. Але подумав, що якщо вже збираюся жити далі, а я все ж таки збираюся, Едді, то мені краще це з'ясувати. З'ясувати, а потім навчитися робити це швидше. Правда ж варто? Підійди трохи ближче, Едді. Заради твого батька підійди ближче. Це аби краще тебе бачити, дитинко, сказав Едді, але все-таки зробив кілька кроків до Роланда. Всього лише кілька. «Коли після чистки вистрілив перший патрон, то я мало не наклав у штани», – сказав стрілець і знову розсміявся. Вражений, Едді зрозумів, що стрілець уже не на межі, за якою починається маячня. «Перший патрон! Але, повір мені, це було останнє, на що я сподівався». Едді намагався збагнути, чи бреше стрілець. Бреше про свій револьвер і про свій стан». «Бобик занедужав, це точно. Але чи не симулює він таку вже сильну неміч?» «Едді ніяк не зміг би зрозуміти. Якщо Роланд прикидається, то виходить це у нього бездоганно. Що ж до револьверів, то Едді нічого путнього сказати не міг, бо ніколи не мав з ними справи. Перед тим, як він нежданно-негадано опинився в епіцентрі стрілянини в Балазара, з пістолета йому доводилося стріляти разів з три 3 за все життя». Якби Генрі був тут, він би точно зрозумів. Але Генрі мертвий. Завжди, з'являючись ненацька, ця думка знову і знову змушувала його страждати. «Вистрілив тільки перший патрон, інші дали осічку», – сказав стрілець. Тому я почистив револьвер, знову зарядив і проклацав увесь барабан. Цього разу я взяв патрони з тих гнізд, що були ближче до пряжки патронташа, ті, що намокли менше ніж інші. Патрони, якими ми добували собі харчі сухіші, бо були ближче до пряжок. <как> Стрілець сухо закашлявся, прикрившись рукою, а потім продовжив. Вдруге я натрапив на два боєздатні патрони. Знову розібрав револьвер, почистив і зарядив у третє. «Щойно ти бачив, як я натискав на курок і перевірив перші три гнізда». Він слабо посміхнувся. «Знаєш, після перших двох щигликів я подумав було, що з моїм клятим щастям я зарядив барабан самими тільки мокрими набоями. Такий показ виглядав би не надто переконливо, правда?» «Едді, ти не міг би підійти ще трохи ближче». «Геть непереконливо», – сказав Едді. «Ні, дякую. По-моєму, я і так стою до тебе досить близько, і підходити ще ближче не маю жодного наміру. Роланде, який урок я мусив отримати з цього показового виступу?» Роланд подивився на нього як на розумову відсталого. «Зрозумій, я не посилав тебе сюди на вірну смерть. Ні тебе, ні її не посилав на смерть.» «О боги, Едді, де твій розум? Той револьвер, який опинився у неї, заряджений боєздатними набоями». Він не відводиво деді пильного погляду. «Вона ховається десь там, на пагорбах. Може, тобі здається, що ти можеш знайти її за слідами, але якщо ґрунт справді такий скам'янілий, як виглядає звідси, то шансів у тебе нуль». Вона залягла там, Едді, і це не Одета, а Дета. Залягла з бойовим револьвером у руці. Якщо я тебе відпущу до неї, вона розмаже твої кишки по землі і відстрелить тобі дупу. Він знову судорожно закашлявся. Едді не відводив погляду від чоловіка, що кашляв у візку, а хвилі відбивали свій барабанний дріб, і вітер не припиняв виття на дурнуватій ноті. Нарешті юнак почув, як його власний голос каже. «Ти міг би сховати один із патронів, який ти точно вважав боєздатним. Від тебе такого запросто можна чекати». І щойно ці слова злетіли з його вуст. Едді зрозумів, що це правда. Від Роланда можна чекати чого завгодно. А все та його вежа. В вежах, хай вона буде проклята». І як же ж підло він підклав схований патрон у третє гніздо. Це надало картині потрібного відтінку правдоподібності, Чи не так, побачивши таке, важко не повірити в щирість. «У моєму світі є такий крилатий вираз», – сказав Едді. «Цей навіть із кімосу холодильник продасть. Ось такий вираз». «І що це означає?» «Це означає «та пішов ти».» Стрілець довгим поглядом подивився на нього, а потім кивнув. Ти твердо вирішив лишитися. Хай буде так. Коли вона вподобі дети, ті дикі звірі, що бродять навкруги, не такі страшні для неї, ніж якби вона була одетою. Що ж до тебе, то подалі від неї ти був би в безпеці, принаймні поки що. Але я бачу, що ти затявся, і хоч мені це не подобається, та я не хочу марнувати час на суперечки з дурним. Тобто ти хочеш сказати, вічливо промововедді, що ніхто ніколи навіть не пробував сперечатися з тобою на тему цієї темної вежі, до якої ти так настирно пробиваєшся. Роланд втомлено посміхнувся. Насправді сила селена людей пробували. І саме тому, здається, я і розумію, що ти нікуди не підеш. Дурний дурного бачить за рогу. Хай там як, але я надто слабкий для того, щоб тебе вхопити». А ти, очевидь, надто підозріливий і не підпустиш мене близько. А час спливає, і на суперечки його вже не лишилося. Єдине, що мені залишається – піти і сподіватися на краще. Перш ніж піти, я повторю востаннє і прошу тебе, Едді, почуй мене. Пильнуй. А потім Роланд зробив щось таке, що змусило Едді засоромитися через усі свої сумніви. Хоча його рішучості це не похитнуло Різким, натренованим порухом зап'ястя стрілець відкрив барабан револьвера, висипав усі набої і замінив їх патронами з гнізд, що розташовувалися найближче до пряжок А потім іншим вправним рухом зап'ястя закрив барабан «Ніколи вже чистити револьвер», – сказав він «Та, як на мене, це не має значення» «На ось, лови, тільки дивись, упіймай, Не треба бруднити механізм ще більше. Він і так брудний. У моєму світі взагалі лишилося мало справних механізмів». І Роланд перекинув револьвер через простір, що їх розділяв, а Едді схвильований мало не впустив його на землю і одразу ж від гріха подалі засунув за пояс штанів. Стрілець піднявся з коляски, мало не впавши, коли колеса ковзнули назад під тиском його рук, і непевною ходою побрів до дверей. Ухопився за ручку, і вона легко піддалася в його руці. Едді не бачив, куди відчиняються двері, але чув притлумлений шум транспорту. Роланд озирнувся. На мертвотно-блідому обличчя горіли безжальні сині очі. 16. Зі своєї криївки за всім цим жадібно спостерігали палаючі очі Детти. 17. «Не забувай, Едді!» – хрипким голосом сказав стрілець і зробив крок уперед. На порозі дверей його тіло впало так, наче замість порожнечі з розгону врізалося в кам'яну стіну. Едді охопила майже нездоланна потреба підійти до дверей, зазирнути туди і побачити, куди і в який час вони ведуть. Та натомість він повернувся і знову окинув поглядом пагорби, тримаючи руку на рукоятці револьвера. «Повторюю тобі востаннє. І раптом, вдивляючись у порожні бурі пагорби, Едді злякався. «Будь пильний!» Ніщо, ані шелеснуло. Принаймні, в полі його зору руху не було. І все одно Едді відчував, що вона там. То не одетта. Стрілець казав правду. Він відчував присутність Детти. Ковтнувши слину, він почув, як у горлі щось хруснуло. «Пильной!» «Так, та ще ніколи в житті йому так смертельно не хотілося спати». Невдовзі дрімота здолає його. Якщо Едді не здасться сам, то сон навалиться на нього. І поки він спатиме, з'явиться Детта. Детта. Борючись з утомою, Едді дивився на пагорби, де не було ні найменших ознак руху. Очі, здавалося, розпухли, повіки набрякли. Хлопець міркував, скільки часу знадобиться Роландові, аби повернутися з третім. Штовхачем, ким би не була ця людина. «Одето!» – покликав він особливо, не сподіваючись на відповідь. І тільки тиша відгукнулася на його заклик. Для Едді почався час чекання. Вітаю, друзі! Сьогодні 498-й день після повномасштабного вторгнення. Дякую збройним силам! Не забудьте задонатити комусь із них. Сподіваюся, вас насильно засмутило, що ви не побачили четвертого учасника катету. Це ж було перетасування, однак видобуття вже скоро. Під час монтажу я зрозумів, що на запис потрапило чирикання горобчиків під вікном. Я не став перечитувати. Ви чули його? Воно вам не завадило? У мене все на сьогодні. Будьте сильними. Почуємось. Все буде Україна, сонечко.